אני הייתי <אנתי> מבהיר את החסיסות כתנועת תחייה בעולם היהודי שהתחילה שהתחיל, בצורה מאוד מאוד צמומה אחרי 1760, השנה שהוצאה חמש נפטר תוך זמן לא רב היא סחפה חלק גדול מיהדות אירופה אחר התפשטה למקומות אחרים חוץ מאוקראינה מה שנקרא פודוליה, חלק מחולים, הלכה והתפשטה, הגיעה לארץ ישראל, ולולא השואה ייתכן שהחסידות הייתה התנועה החשובה והמהפכה ביותר בעולם היהודי. בשואה החסידות סבלה באופן יחסי יותר מכל חלק אחר של העולם היהודי. יותר מכל חלק אחר היא איבדה למעשה את חסידיה. אבל אחרי השואה, מן ההפך, החסידות בנתה את עצמה במהירות יותר גדולה מכל תנועה אחרת בעולם היהודי. מי שמסתכל נכוחה על מה שקורה היום, די ברור שבעוד 250 שנה, אנחנו מורדים את שנה של השואה, כנראה שהחסידות תישאר התנועה החשובה ביותר בעולם היהודי, ואם אנחנו מורדים את זה או לא. זו החסידות תנועה שמשהו חשוב בה יכולת חילונית עצומה לא רק ביצירה רוחנית אלא גם ביצירה חברתית זאת אומרת בנייה של תנועה מקפת אני לא אחזור על כל מיני שכל אחד יודע חב"ד ו... וברציות אבל כך הייתי מציע לראות את החסידות זאת תנועה ששינתה למעשה את העולם היהודי יותר מכל תנועה אחרת אולי מאז תקומת המארכה היעברה כל התנועות האחרות של הזאת בקבלה היו מצומצמות לאיזו והחסידות פרצה במהירות גדולה החוצה ושנטה על פני החברה היהודית וגם על פני מחשבה חלק הראשון. עכשיו אני מנסה להסביר איך זה קרה ומדוע זה קרה. אין שום ספק שהאיש החשוב יותר בתנועה החסידית, גם מבחינה היסטורית, גם בגלל התמונה או התדמית, הוא רב ישראל בין אליעזר בעל שם טוב, הידוע שמה ושט, מה שהחסידים לא אוהבים, אלא בעל שם טוב הם אוהבים לומר, הוא נולד, אנחנו יודעים בדיוק מתי ואיפה, אבל הוא נולד, אלף, כנראה אלף שש שנות, תשעים ושמונה עד אלף שבע מאות ואלף. איפה יש ויכוח? לדעתי הוא נולד בערי הקרפטים, פשוט היה רומניה של היום. התייתן, אנחנו לא יודעים הרבה על חייו בשלבים הראשונים, אבל גדול לא היה. לא בגר שום בית ספר גבוה, לא כתב שום ספר. לא היה לו שום מורה ידוע, אדם שלא יכול היה לו בשום קבלה כדי להיכנס לפנתיאון של הדעות של היהודים. זה לפי הכלל האוניברסיטאי פאבליש או פייש, הוא היה צריך להיעלם. בכל זאת, הדבר הזה לא קרה, ואני מנסה להסביר למה לא קרה. מהידיעות המועטות שיש לנו שאפשר לסמוך עליהן, יש לנו הרבה יביעות, אבל יש לי אפשר לסמוך עליהן, ברור שאחרי ילדות שלא תעבר אחר, בקרפטים, ואחרי נישואים שוב הוא חוזר בקרפטים, אחרי תקופה של הסתתרות של אותם השנים, של התבודדות בקרפטים, בצורה דומה לנזירים האורתודוקסיים שעד היום עושים את זה שם הוא מגיע לקודוריה שמות, אני לא רוצה להגיד עכשיו פוקוטי וכל מיני שמות שאתם לא יודעים אבל צ'רנוביץ, אתם כן יודעים, זה באזור ההוא פלוס מינוס, הוא מתחיל לפעול והוא מתפרסם כבעל שם מה זה בעל שם? אדם שיש לו שם שבאמצעותו הוא מרפא, זה לא שהוא שומע, הוא רופא, רופא כללי, כן, לא, אין לו הצמחות י... מיוחדת. מהו השם הזה? זה לא ברור לנו, אבל לפי אחת הגרסאות זה השם שלו, ישראל בן אליעזר. לפי אגדה, מסורת, איך רוצים. זה מה שהוא כתב בכמאות ספרותם. זה כנראה אי אפשר להערער על המקצוע. זה מסופק, שאנשי אליטה לא אוהבים את זה, והיה ניסיון לדחוק את רגליו. אז היו מתנגדים לפני שהייתה חסידות, שלא אהבו את הסוג הזה של פעילות, למרות שהיה בוער לעיניו, זה מלכוי במהלך הזמן הוא נפטר בנפשמות שישוב. הוא מתחיל לפתח שורה של רעיונות שהוא כנראה מפיץ אותם תוך כדי הליכה ממקום למקום באזורים שקראו להם פודוריה, היום זה אוקראינה או מזרח לבאליציה. מה הם הרעיונות האלה? רעיונות שמושכים אליו אנשי אליטה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. לא אנשים פשוטים הולכים אליו, אלא כמה אנשים שמלומדים ביותר, שהם כן השאירו חיבורים, אנחנו יכולים לשפוט את רמתם התרבותית היהודית, הוא מצליח לקשוט אליו כמה וכמה אנשים שהם הולכים להיות חסידיו הראשונים, ובזכותם למעשה תורותיו, שאני מדבר עליהם עוד מעט, נפוצות. לציבורים יותר גדולים. והנה אפשר להזכיר את רבי יעקב יוסף מפולנוע, שהוא האיש ששמר יותר מזורותיו של הבשט מכל אדם אחר, המאגיד מדריץ', דוב ורמן מדריץ', בשורה <coughs> לא קטנה של אנשים אחרים, שהם כתבו חיבורים ואנחנו <coughs> יכולים לראות את השפעת הבשט בצורה מכרעת. מה אמר להם הראשי? מדוע אנשים מלומדים מאוד נמשכים לאישיות שלבחינת הידע ביהדות ודאי הוא נפל בין? מבחינת הקריירה, נקרא לזה, הם היו רבנים, כמה מהם היו רבנים בקהילות? זה היה לא היה במעמד שונה. התשובה לשאלה הזאת היא עלומה, אני אסביר מדוע. כי כל אחד מביא בשמו דברים אחרים. זו הנקודה החשובה שכדאי לזכור. הבש לא בא להביא לעולם בשורה אחת. אני אומר את זה בניגוד למה שחוקרים חשובים מאוד, דאוני עולם, כמו מרטין בובר, שהוא רצה לומר לנו מה הבשורה של הבש. הוא נתן תשובות. זה בא דאון אחר. והוא נתן תשובה הפוכה. וכל החוקרים מחפשים את הבשורה. לבשט לא הייתה בשורה. לא היה מאיפה שלו בשורה. לבשט היו תורות, שורה של תורות, שהוא שינה אותן עם הזמן, ומסר את האנשים שונים בתקופות שונות. וכל אחד מהם היה בטוח שמשהו מביא זה הבשט, וכולם צפו. אבל הדשט לא היה עשוי חטיבה אחת, והוא הצליח למעשה להתפתח במהירות די גדולה, מאדם לא מתרופה במיוחד, לאדם ששלט בכמה ואותם כיווני ידע במיסטיקה היהודית ותורה במוסר. והוא הצלחתו הגדולה היא ביכולת לפשט את העולם הקבלי המסובך והאזוטרי. בצורה שאנשים יותר פשוטים יכולים לקלוט את זה במהירות. דהיינו, לא לכתוב ספרים של אלף עמודים, אלא לתמצת משהו בשלוש אד פשוטות, מה שיש שם. הוא לא כתב את זה. יכולתו של הבש הוא ביכולת לדבר עם אדם ולשכנע אותו, שמה שהוא אומר לו הוא העיקר. ‫העיקר הזה השתנה. ‫הבשט היה נגד כתיבה. ‫דבר לא יהודי לבד. ‫ויש סיפור שכנראה זו אגדה גמורה, ‫אבל גם אני פרפס אקורותא, ‫שהוא מתמצת את האגדה הזאת, ‫את האופי של הבשט, ‫שהבשט פעם הלך ליד ופגש שט. ‫מה עשה השט? ‫קרא ספר. ‫זה יהודי אמיתי. כשאלנו אותו, אבי אש, איזה ספר אתה קורא? הוא אומר, אני קורא את הספר שלך. אבי אש דפתץ, חזר לתלמידים שלו, ושאלה מי כתב את זה? לשירות האלה. אז מישהו עודד בזה שהוא קורא. אבי אש מקבל את הספר, הסתכל שם ואומר, אין פה מילה אחת שלי. אני מניח שהתלמיד הזה לא יוציא שום דבר, אבל העובדה שהוא כתב שינה את המצב. היכולת ליצור מגע בלתי נמצאי ולמשתנות הוא אפשר לטפסט למשוך אנשים שונים ולשכנע כל אחד בנפרד להשאיר רושם שזאת הבשורה שלו. והבשורות האלה כולן נמצאות בחיבורים שונים שבחלקם יש דמיון, לא רואה שבכלל אין דמיון לחלקם יש דוויון, וחלק מהתורות אין שום קשר בין זה. נוסף לתלמידיו לובשת הייתה השפעה עצומה במשפחתו. נגדו רבי משה חיים, אפרים יוסיפו, הוא היה נראה בין תלמידיו האחרונים והצעירים, והוא שומר גם במסורות, שלא תמיד הן אצל התלמידים שהיו יותר מבוגרים. זה הבשת המונחה. וכמובן, נינו, רבי נחמן אברתלה, הוא פיצת ערך עצומה שהולכת בתפועת הבשט יותר מאשר התלמידים האחרים. הוא הצליח לשחרר את תורתיו של הבשט לתכפום שאני בטוח שהבשט עצמו לא ציפה לכך. זאת אומרת, אנחנו מדברים על תורה שבעל פה, שבזכות אישיותו של הבשט היא מושכת אנשים שונים. הוא אומר לזה אנשים שונים, דברים שונים, לא דווקא מה שהם הולכו לשמוע, אלא מה שונה, שהגיע בשלב מסוים של ההתפתחות שלו. הגיוון הזה בין תורות שונות אישר את ההתפתחות של תנועה שלא הייתה מתפתחת, אילו הייתה תורה אחת. דווקא בגלל שהיו תורות שונות היו פעילים שונים שהתפתחו והתפתחו כל הזמן, התפצלו כל הזמן, וכל אחד טען במידה רבה של סדר שזה חדש. בזכות זה ההתפתחות האידאית הייתה <coughs> גשרות. <coughs> <swall> עכשיו, אני רואה להיכנס עכשיו לפרטים של התורות הללו, כי זה דבר מסובך, ואני אנסה עכשיו לתאר לכם את התנועה החסידית שאני מספר מנשיבות של הבשת בהתחלה. <coughs> <laughs> <coughs> ולהביא את זה לידי מה שאתם הכירו בתערוכה. הבשט היה אדם נודד, שנכון היה לו בית, משלב מסוים, אבל מהבית הזה הוא יצא וחזר כל הזמן. זה לא קשור לגמישות האינטלקטואלית. אדם שהולך הרבה, פוגש הרבה אנשים, וישן, ודמון על הפה, ומתבקח את ה... וחוזר הביתה, ויש לו אנשים אחרים. הוא לא חי בגטו. אני רוצה להדגיש, אנחנו רואים היום חסידות בגטו. זה לא היה. האנשים שהוא פגש, והדרך שהוא חי, הוא חי באינטראקציה הרבה יותר גדולה עם העולם הסובב. מה שאנחנו מכירים, את השכולות היהודיות כשמדברים ייטיש, וכולם חושבים שזה החסידות. זו התפתחות מאוחרת. והעים האלה בהתחלה <תאז> לא היו. <לולד. תאז> מדוע אני מדגיש את הנקודה הזאת? משום שהחסידות בעקבות הדרך הייתה תנועה פתוחה, אולי התנועה הפתוחה ביותר בעולם היהודי. בזמן שיש לי אני אנסה להסביר את הנקודה הזאת. החסדים דיברו את לא עברית, גם לא רכיש. הם דיברו את השפות של אנשים בסביבות, הם הצליחו הם לא היו רוב בשום מקום. הם היו איים קטנים בכפרים ובעיירות. הם חיו למעשה עם העולם הסובב, לא בגלל שהם אהבו את זה, לא בגלל שהם היו פתוחים, איך היה בגלל שלא הייתה פרירה? זה אומר שהתנועה, כפי שהתפתחה בשבים הראשונים בלבד, אני לא אומר את על היום, שלא תהיה הבנה היא אימצה לעצמה. על אהבת הלבוש. הלבוש של החסידים זה לא כדי להתבדל מהסביבה, אלא כדי שיהיו דומים לסביבה. היום הם מתבדלים על ידי הלבוש והסביבה, אבל אז כשמצאו זה, היה חלק מהסביבה. מוזיקה חסידית. זה לא המצאות של הגבולים גלבאלית. האזורים האלה היו צוהלים והיו גם תפוצות אחרות שהייתה להם ועד היום מי שמכיר קצת המוזיקה הזאת שומע את הדמיון ערב. בין העולם של הפריזמרים של היום לבין העולם של הצואנים. תלכו להונגריה, אתם לא תדעו מה אתם שומעים את זה, מוזיקה חסידית או מוזיקה הונגרית או מוזיקה צואנת. זו דוגמה של פתיחות, שבקבוע תנועה אחרת לא תוכל נמצא. ריקוד. יהודים לא נאבדו הרבה. נכון, דוד המלך פעם רכב, איזושהי הזדמנות. אבל העולם החסידי ילוקט. איזה ריגודים? תיסעו לטרפטים ותראו איזה ריגודים. זה לא הייתה שום בעיה מה עושים בטרפטים ובפודולגיה? שותים, נכון? כי יהודים לא אהבו לשתות על אבל שותים. החסידים שותים, ואם אתה חושב שתחו את זה? הבאתי הדוגמאות האלה כדי להראות לכם. העולם החסידי היה עולם פתוח, לא בגלל שבמובן עקרוני הוא לא היה פתוח, בגלל שהנסיבות היו כאלה שהיה אפשר לא להיות פתוחים ולא להיות משפטים. עם המיסוד של החסידות, מיסוד שקרה שני דורות אחרי הבש, התחיל למעשה שני דורות אחרי הבש, כאשר הצד החברתי תפס מקום יותר ויותר גדול מה שנקרא מוסד הצדיקות וחצר ועלייה לרעילים וכו', העולם הלך והתמסר. המיסוד הזה גרם לנו פיצור בין החצרות השונים. <coughs> העולם החזקי המשיך את קצנו, גדולה בעצם היום הזה, כחלק מהחיוניות של תנועה שמשלבת בתוכה. גם שאיפה רוחנית שהובדקות בהם <laughs> וגם רצון אז להנחיג קהילה קטנה באופן ישיר, לא על ידי מכתבים ו... וכתיבת ספרים, אלא על ידי מגע בלתי אפשרי, ברכה ופיצלח, תמיד שומעים, מעשה של מעולמות ישירה של המנפיק החסידי. והשילוב הזה בין שאיפה מיסטית מאוד מאוד חריפה של דבקות ומצד שני לא לעזוב את העולם הגשמי שני הדברים שמינים פרדוס בדרך כלל מי שעולה איך לחשובים אחת הוא עושה חשובים רשומים מה שמעניין בעולם החסידי לפחות במשפחים הרבים של התנועה זה להחזיק יחד גם שאיפה למוחריות קיצונית וגם מעורבות קיצונית בחיי העולם הזה.